Vrtkom. 15. Je srpnja 1410. godine, jutra nad područjem oko sela Grunwald, smještenog u današnjoj sjeveroistočnoj Poljskoj, svanulo je vedro. Poljski kralj Vladislav Jagelović krenuo je na misu kada su do njega došli glasnici koji su mu javili da su neprijateljske snage krenule prema njegovoj bojsci. Kralj se nije uznemirio, nastavio je put prema mjestu gdje se trebala održati misa. Ali onda mu je došao čovjek kojemu je vjerovao pa još jedan glasnik i obojica su mu rekli da se neprijatelj približava i to u velikom broju. Kralj je poslao glasnika svom savezniku i rođaku, velikom vojvodi Aleksandru Vitautasu od Litve. U poruci je Vladislav zatražio da se Vitautosovi i vitezovi rasporede za bitku. Vladislav, inače do prije 20. godina poganin, onda je kleknuo i pomolio se. U molitvi ga je prekinuo još jedan glasnik koji mu je rekao da su se neprijateljske snage rasporedile za bitku. Vladislav je poslao Zindrama od Maškovića da pripremi poljsku vojsku. Vlasnici su mu rekli da je veliki vojvoda Vitautas rasporedio Litvansku. Kralj se onda ponovno vratio molitvi. Za to vrijeme Vitautas je poslao svoje izvitnike koji su mu javili da je dobar dio poljske vojske još u taboru i ako neprijatelj napadne zateći će ih nespremne. Vladislav se na to nije obazirao. Imao je sreće što je njegov neprijatelj smatrao da je tako stanje samo varka, koja njihove vitezove treba ući u šumu i tako ih uloviti u klopku. Kralj Vladislav i dalje se molio. Vitauta smo je onda poslao glasnika kojemu je donio ovu poruku. Rođače, danas je dan za bitku, a ne za molitu. Tek kada je odslušao dvije mise, Vladislav je na sebe naukao oklop. Do tada se i njegova vojska postrojila za bitku. Tog 15. srpnja, kod mjesta Grunwald, litvanci ga zovu Žalgiris, a njemci Tannenberg, odigraće se bitka koja će u mnogome odlučiti sudbinu istočne Europe i Slavena koji su tamo živjeli. Rezultat te bitke ostavit će traga i u hrvatskoj povijesti. Neprijatelj koji je tog 15. srpnja 1410. krenuo kod Grunvolda na poljsko-litavsku vojsku, bili su teutonski vitezovi. Godine 1190. građani iz Bremena i Libeka osnovali su u, Akri, u Svetoj zemlji poljsku bolnicu u kojoj su liječili križare i hodočasnike. Bolnicu su posvetili Svetoj Mariji Jeruzalemskoj u čast Njemačke bolnice koja je postojala u Jeruzalemu prije 1187. i Saladinovog zauzimanja tog grada. Do 1196. zajednica koja se brinula za bolesne u toj bolnici organizirala se u vjerski red koji je 1198. preuzao i dužnost da se bori protiv muslimanskih snaga u Palestini. Tako je nastao Teutonski red od bolnice Svete Marije u Jeruzalemu ili Vojnički red Teutonskih vitezova. Godine 1205. Papa Inocen III. Teutonskom redu dao je povlasticu da nosi bijeli habit na kojemu je bio crni križ. Dio teutonskih vitezova borio se u svetoj zemlji do 1291. i propasti zadnjeg križarskog uporišta, a dio njih je već početkom 13. stoljeća krenuo u europu Tamo su naišli na drugu vrstu nevjernika. Lonnie Johnson u knjizi Srednja europa neprijatelji, susjedi, prijatelji, piše... Teutonski vitezovi privukli su pažnju Konrada od Mazovije, vladara iz kuće Pjast, koji je vladao u Središnjoj Poljskoj. Konrad je bio obučen u ambiciozan potkvat pokrštavanja i podrgavanja poganskih susjeda na sjeveru u Pruskoj, ali nije imao dovoljno ljudi za to. Godine 1226. ponudio je teutonskim vitezovima okrug Helmno ili Kulm koji bi im bio baza za operacije i nagrada za njihov trud i nedugo nakon toga tamo su se pojavili teutonski vitezovi kako bi preuzeli svoju kršćansku dužnost. Sljedećih šest desetljeća oni su pokrstili Pruse koristeći vojne umjesto misionarskih metoda, mač umjesto evanđelja i utemeljili su dobro organiziranu državu koju su napučili njemačkim naseljenicima sa zapada. Na iznenađenje svojih polskih domaćina teutonski vitezovi postali su moćna kontinentalna sila koja je vješto za svoje operacije dobivala odobrenje pape i njemačkog cara. Bili su dovoljno drski da uzmu Gdansk, ključnu luku na ušću Bistule, koji su prozvali Dancik, kao i središte istočne Pomeranije. Za uzimanje tih teritorija ocijeklo je Poljake od slobodnog pristupa moru i pomoglo je stvoriti problem koji će trajati stoljećima. Do kraja 14. stoljeća Teutonski red zavlada će Pruskom, Estonijom i Latvijom. Njihovi križarski pohodi i zapravo osvajanja sada su se usmjerili na Litvu, zadnje pogansko uporište u Europi te na Poljsku. Navala Teutonskog reda dovela je do gotovo nemoguće stvari. Vjenčanja poljske kraljice Jedvige, Kršćanke i Jogajla, sina velikog vojvode od Litve, Poganina. Jogajlo je prema tom sporazumu trebao zajedno s Litvom preći na kašćanstvo. Zauzurat on je, kao Vladislav II., trebao postati kralj Poljsko-Litvanske unije. Tako je Teutonski red dobio moćnog protivnika. Teutonski red pokušavao je razbiti Poljsko-Litvansku uniju. Najjednostavniji način zato bio je da se iskoristi suparništvo između Vladislava ili Jugajla i Vitautasa, velikog vojvode Litve. U tome je red uspjevao sve do 1401. godine kada je ugovorom iz Vilnusa Vladislav priznao Vitautasu vlast u Litvi, a za uzra dobio njegovu riječ da će Litva i Poljska biti neraskidivo vezane u uniji koja će imati jedinstvenu vanjsku politiku. Unija je imala sa teutonskim redom niz neriješenih pitanja. Loni Johnson ih ovako opisuje. Postojao je niz dugotrajnih točaka sukoba između teutonskih vitezova i njihovih slavenskih susjeda. Nadzor nad rijekom Vistulom, sukob oko granica i ambiciozna politika kolonizacije i uzimanja teritorija teutonskih vitezova. Ti se sukobi nisu mogli riješiti mirno. Dan odluke došao je 15. srpnja 1410. kod sela grundwaldu Poljskoj. Kralj Poljske, Vladislav II. Jagelović, okupio je Šaroliku vojsku od oko 39.000 vojnika. U toj vojsci bilo Poljaka, Litvanaca, Čeha, Ukrajinaca, trupa iz Vlaške, bio je tu čak i tatarski kontingent. Protiv te vojske teutonski vitezovi okupili su oko 27 tisuća vojnika. Njih je predvodio veliki meštar reda Ulrich von Jungingen. Teutonski vitezovi bili su opasni protivnici. Desetljećima su se borili na istoku Europe i otimali dio po dio zemlje za sebe. Poljski, a posebno litvanski vitezovi također su bili opasni protivnici. U tim desetljećima borbe s teutonskim redom oni su se također naučili ratovati. Bilo je jasno da će kod Grunvalda ili Tannenberga biti odlučeno tko će vladati istokom Europe. Nakon što je Vladislav obavio svoju molitvu i nakon što su se trupe rasporedile na bojištu, dogodio je se jedan poseban događaj teutonski vitezovi na poseban su način uputili izazov poljskom kralju. Taj događaj ovako opisuje Steven Turnbull u knjizi Tanenberg 1410. Dok su još obje vojske završavale postrojavanje svojih redova, dva su glasnike od velikog meštra dojahala do kralja Vladislava Jagelovića i zabila dva mača u zemlju u znak izazova na borbu. Glasnici su nosili grbove Sigismunda od Mađarske i Kazimira od Štetina. Trizor tih mačeva postao je simbol bitke kod Tanenberga i kipovi u na tim mačevima pojavljuju se oko mjesta bitke kao oznake gdje se ona dogodila. Kralj je opisao taj događaj u pismu koje je poslije bitke poslao supruzi. Nakon što smo stajali i gledali jedni druge, veliki meštar poslao nam je dva mača s ovom porukom. Znajte, kralju i vita su da ćemo u ovaj sat voditi bitku s vama. Zbog toga vam šaljemo upomoć ova dva mača. Mi smo odgovorili. Prihvaćamo mačeve koje si nam poslao i u ime Krista pred kojim se sav uštovljeni ponos mora pokloniti mi ćemo s vama voditi bitku. Bitka kod Grunvalda počela je oko 9 sati ujutro. Do tada su se dogodile dvije važne stvari. Jutro je bilo vlažno i vlaga je natopila Barut u topništvu teutonskih vitezova. Njihova namjera da topništvo počne bitku propalo je kada vlažni Barut nije mogao u punoj silini izbaciti kugle iz stopova. Druga stvar bila je ta da su teutonski vitezovi i njihove trupe nekih tri sata prije početka bitke raspoređeni u redove. I kako to jedna od kronika piše, vitezovi i vojnici već su se počeli kuhati u svojim oklopima. Ona duga molitva kralja Vladislava imala je sada smisla. Većina njegove vojske bila je skrivena u šumi ili u šatorima i izlazeće sunce nije ih tako iscrpilo. Teutonskom redu još jedna stvar nije išla u prilog. U središtu svojih trupa oni su iskopali rupe u koje su trebali upasti poljski i litvanski vitezovi. Ali poljske i litvanske trupe nisu napale u središte vojske teutonskih vitezova. Napad je došao zboka. Na lijevo teutonsko krilo napao kontingent koji je vodio Vojvoda Vitautas. Bio je to početak bitke koja će potrajati 10 sati. Na vrhuncu bitke teutonski vitezovi pokušat će se probiti do poljskog kralja. To im je i uspjelo. U jednom trenutku je život Vladislava II. Gelovića bio u opasnosti. Steven Turnbull piše. Jedan neprijateljski vitez odvojio se od Kreševa i izravno jurnuo na kralja, koji se do tada vjerojatno spustio s Brežuljka. Kralj Vladislav Jegelović zgrabio je svoje koplje i jurnuo na Nijemca koji se zvao Lupold von Kokeritz ili Dipold von Kokeritz i ranio ga. Kraljev tajnik Zbignjev Olesnicki tada je jurnuo zboka i udario viteza komadom slomljenog koplja, njegovim jedinim oružjem, te zbacio Nijemca na zemlju. Kralj Vladislav Jagelović je svojim kopljem naciljao Nijemčevo čelo, a kraljeva garda i vojnici su ga dokrajčili. Ključni trenutak bitke dogodio se kada su poljske i litvanske trupe udarile na trupe koje su štitile velikog meštra reda teutonskih vitezova. Taj ključni trenutak bitke opisan je u kronikama, ali i naslikan na glasovitoj slici slikara Jana Matejka koja je izložena u Nacionalnom muzeju u Varšemu. Steven Turnbull ovako opisuje taj ključni trenutak bitke. U sredini stoji Vitautas, njegov lik gospodari prizorom, dok njegov rođak, kralj, zapovjeda zbrda u pozadini. Ali drugi važan lik u toj kompoziciji je veliki meštar Ulrich von Jungingen, koji je uhvaćen u obuhvatnom manevru i on je glavni cilj. Von Jungingen očajnički se pokušava probiti kroz redove litvanaca, ali je ranjen u lice i prsa. Smrt mu je donio udarac kopljem u vrat. Njegov ubojica je u nekim zapisima identificiran kao Dobjeslav od Olesnice. Nakon smrti velikog meštra i nakon nekih deset sati bitke, redovi teutonskih vitezova su se rasuli. Do dvadeset sati trupe poljskog kralja progonile su ostatke teutonske vojske. 205 teutonskih vitezova poginulo je kod grunvalda Bila je to polovica njihovog ukupnog broja. Oko 14.000 teutonskih vojnika i vitezova zarobljeno je nakon bitke. Od 27.000 vojnika, koliko ih je veliki meštar postrojio u jutro 15. srpnja 1410. godine, u dvorac marienburg glavno uporište teutonaca, vratilo se njih 1427. Bio je to odlučan poraz teutonskog reda. Kod Grunvalda ili tanenberga slomljena je njihova moć. Nakon te pobjede Vladislav Drugi Jagelović postao jedan od najmoćnijih europskih vladara. On je u punoj snazi počeo sudjelovati u politici srednje Europe. Do 1500. godine Jagelovići su zagospodarili većim dijelom Središnje Europe, među krunama koje se osigurala ta obitelj jesti kruna ugarskog i hrvatskog kralja. Godine 1440. Vladislav Treći, sin pobjednika kod Tanenberga, je za ugarsko-hrvatskog kralja. Tako su hrvatske zemlje dobile novu vladarsku kuću, moćne Jageloviće, pobjednike kod Grunwalda. Govori dr. Gordon Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Jagelovići iako u našoj historiografiji općenito povijesti nekako figuriraju kao jedna gotova pa periferna dinastija koja je zaključila razdoblje srednjovjekovne povijesti Hrvatske, u osnovi oni su jedna velika europska dinastija koja je čak u jednom trenutku bila alparih i koji su nam svima jako dobro poznati. Njihovo porijeklo je, također cijela priča kod njihovo porijeklo je vrlo, vrlo zanimljiva. Oni su u biti jedna od zadnjih velikih dinastija koje su ostale poganske duboko u kasni srednji vijek. Dakle, Jagelović ili Jagelonci, oni su odjetak jedne litvanske dinastije koju je malo teško izgovoriti. Gedimindis se zove ta dinastija. Jednostavno, ta dinastija je još od 13. stoljeća vlada nečim što se naziva veliko litvansko vojvodstvo i jedan od njihovih vladara se zvao Jagel, to jest Jagelo ili Jogajlo, kako, kako bi bilo na Litvanskom, koji će jednim spretnim brakom sa čerkom hrvatsko-ugorskog i poljskog kralja Ludovika Velikog, a njegovom čerkom Jadvigom, postati i poljski kralj. Do tog trenutka, do tog sklapanja braka 80. godina 14. stoljeća, u osnovi Litvanci su pogani. Nalaze se, dakle, na razmeđu između katoličke Poljske i s jedne strane pravoslavnih ruskih kneževina i cijelo vrijeme im prijeti tatarski ili mongolski, mongolski kanad Zlatna Horda, a opet sa sjevera im prijeti kao što, im, kao što je prijeti i Poljskoj i Prusima država njemačkog teutonskog reda. I u tom, dakle, u nekakvom sklopu tih animoziteta između pojedinih tih pojedinih političkih entiteta, Jagelo, dakle 80. godina 14. stoljeća, odlučuje se da će se oženiti za katoličku princezu, Jadvigu, čerku Ludovika, s ciljem da na neki način osigura i političku sigurnost i budućnost svoje dinastije. Litvanci su indoevropski narod koji pripada baltičkoj skupini. Oni su jedini od te skupine do Novog vijeka uspjeli sačuvati svoju samostalnost. Prusi, koji je u 13. stoljeću pokorio teutonski red, iskorjenjeni su do 18. stoljeća. Latvici na sjeveru bili su do 3. desetljeća 13. stoljeća pokoreni od reda braće Mača, viteškog reda koji će 1237. postati dio teutonskog reda. Litavci koje su štitile drevne šume i močvare uspjevali su odbaciti njemačke vitezove. Ne samo da su ih uspjevali odbaciti, već su postali sve jači i ustrajniji u svom poganstvu. Godine 1251. litvanski vladar Mindaugas, koji ujedinio litvanska plemena, pokrstio se zajedno sa svojom obitelji ali se ubrzo nakon pokrštavanja vratio poganstvu Zbog toga su on i njegova dva sina i ubijeni 1263. Godine 1270. Trajdenis je zavladao Litvom i on je utemeljio dinastiju koja će dobiti ime prema gediminasu vladaru koji je počeo vladati Litvom 1315. godine. Svi ti vladari su od Litve napravili jaku državu, koja se uspjevala oduprijeti teutoncima. Norman Davis u knjizi srce Europe prošlost u poljskoj sadašnjosti, piše. Srednjovjekovna Litva bila je zadnja poganska zemlja u Europi i u vrijeme Unije s Poljskom jedna od najdinamičnijih. Kroz 14. stoljeće, litvanske ekspedicije borbom su krčile svoj put na jug, od svog etničkog središta na rijeci Njemen, zbacujući rutenske prinčeve i grabeći sve što su Mongoli načeli ili slomili. Gdje je Kazimir Veliki samo zagrizao sinovi, Gedimina su se nahranili. Litva se prostirala od Baltika do okolice Krima, od rijeke Bug do rijeke Don. Obuhvaćala je cijeli bazen Dnjepra, uključujući Minsk, Smolensk, Kijev i Očakov ili Odesu. Njihova vladajuća kasta sastojala se od ratničkih boljara potpuno odanih apsolutnoj volji svog velikog vojvode. Njihovo stanomništvo sastojalo se uglavnom od rutenskih slavena, pravoslavnih kršćana, Ekonomija im je ovisila o robovskom radu i povremenoj pljački. Njihov jezik bio je ruski, oblik koji je danas znan kao starobjeloruski i njihov zaštitnik bio je pjerkun, bog groma. Godine 1384. dio poljskih plemića odlučio je da tim litvanskim ratnicima i njihovom vladaru ponudi savezništu. Poljskoj je trebala nova snaga u borbama s Ugarskom i Teutonskim redom. Drugog veljače 1386. Jugajlo, jedan od 12 sinova Algirdasa ili Olgjarda, velikog vojvode Litve, izabran je za poljskog kralja. Kršćansko ime Vladislav uzeo je 15. veljače, a tri dana kasnije svečano je okrunjen u Krakovu. Nakon toga Litva je počela prelaziti na kršćanstvo. Isus Krist zamijenio je Pjerkuna, drevni hrastovi zamijenjeni su crkvama. Ali žestina litvanskih ratnika nije nestala. 24 godine nakon krunjenja, Vladislav i njegov stari čas suparnik, čas saveznik, rođak Vitautas, predvodit će poljsko-litvansku vojsku u biciko Tannenberga ili Grunvalda. U će biti slomljena snaga teutonskog reda, a Europa će dobiti jednu od najmoćnijih dinastija i država. Dakle, jedan od uvjeta tog braka iz stupanja na poljsko prijestolje je bilo dakle, pokrštavanje, pa će on uzeti kršćansko ime Vladislav i bit će poznat dakle, u poljskom krajstvu kao Vladislav II. Jagelo. I vlada će tim krajstvom i duboko iza smrti svoje prve supruge, vlada će se do 1434. godine. Jagelog, to jest Vladislav, kad je stupio na Poljsko predstavlje, naravno postojala opozicija njegove vlasti i u Litvi, budući da je sa njegovom krunitmom za Poljskog kralja ostvareno nešto što će kasnije biti poznato kao Poljsko-Litvanska unija, koja će potratiti duboko u 16. stoljeće, skroz do kraja 16. stoljeća će funkcionirati kao takva, no unutar litvanskog plemstva njegov bratić, Vitold će se pobuniti protiv te njegove vlasti, jedan razloga će biti taj što će nakon kraljeva pokrštenja, dakle nakon jagolevog pokrštenja, krenuti masovno pokrštavanje visokog plemstva što ćemo da izazvati jedan rat koji će trajati skroz do 1392. godine nakon čega će se uspostaviti dakle mir između dvojice bratića prim čemu će Jagelo zadržati poljsku krunu ali će priznati bratiću će priznati titulu velikog vojvode s tim da će sam Jagelo to jest Vladislav II zadržati titulu nadvojvode dakle na neki način da ipak bude iznad svog bratića jednako tako i u poljskom kraljstvu će on imati dakle sve do početka 15. stoljeća dosta problema, jer će se pojaviti naime situacija nakon smrti Ludovika Velikog je takva da je on ostavio samo dvije čeri i Vladislav drugi, to jest Stjagilo će postati kralj samo brakom sa Jadvigom poljskom ili Jadvigom Anžu ali da bi se na neki način osigura onda će ga i Jadvigina majka Elizabeta Kotromanić će ga posiniti. Međutim, to neće biti dostatno jer u trenutku kada je umro dakle Ludovik dio plemstva tražit će neke druge kandidate, prije svega iz nekih njemačkih knževskih kuća, tako da će Jagalo u principu imati sve do 1400. godine velikih problema dakle u konsolidaciji vlasti u poljskoj Put Vladislava II. Gelovića do statusa moćnog kralja bio je dug. Do 1399. kad je umrla njegova supruga Jadviga, on je zapravo bio druga osoba u kraljevstvu. Tek nakon dvigine smrti Vladislav je mogao preuzeti potpunu vlast. Sa svojim rođakom Vitautasom često bio u stanju otvorenog ili pritajenog rata. Litvanci nisu baš sretno prihvatili kršćanstvo. Veliki dio plemića brzo se pokrstio, ali nisu tako lako dali svoju samostalnost u odlučivanju. Vitautas je vladao do svoje smrti 1430. litvom kao pravi vladar. Do tada je Poljsko-Litvanska unija bila neka vrsta unije dva moćna vladara. Usprko s tim poteškoćama, Vladislav je 1399. na rijeci Vorskla porazio Tatare. Do 1387. od Ugarske preoteo Ruteniju. Vladar Moldavije postao je njegov vazal. Podržavao je Husite u ratu protiv Žigmunda, Ugarsko-Hrvatskog i Češkog kralja, ali se nije uključivao u taj rat. Svoju suzdržanost naplatio je povećim zajmom kojim mu je dala Ugarska do 1410. godine uspije privući sebi nazad dakle litvansko plemstvo s druge strane privući poljsko plemstvo potom dakle i plemstvo pojedinih ruskih knježevina, budući da treba isto imati na umu da je njegova, njegova majka je bila ruska kneginja gulijana Tverska, pa će privući dio ruskog plenstva, dio čak i tatarskih mongola i zlatne horde i pokušat će se suprostaviti uspješno njemačkom teotonskom redu koji, dakle, još od 13. stoljeća pokušavaju pokrstiti ili prekrstiti čitav, dakle, baltički sjever i, dakle, naravno, na štetu Poljskog kraljevstva, jednom dijelu Litve ili pruskog naroda koji se tamo nalazi. U znakom slučaju u bici kod Tannenberga 1410. ili kod Grinvalda ili Žalgirisa, sad zavisi kako koja historiografija naziva, on će uspjeti, dakle, poraziti te utonce, međutim, neće uspjeti u namjeri da ih i potpuno uništi, pa će se onda njegov, njegov nasljednik Kazimir IV. će još onda imati 50. i 60. godina problema, 15. Stoljeća, problema sa sa teutoncima. U svakom slučaju, on će se uspjeti, dakle, sa 410. godinom ustoličiti čvrsto na prijestoljom, međutim, neće baš imati puno sreće po pitanju, dakle, osiguravanja nasljednika, jer će tek iz trećeg braka uspjeti, uspjeti dakle, dobiti dvojicu muških potomaka koji će, ih, koji će ga naslijediti Teutonski red je pod vodstvom Hermana von Salze, koji je bio veliki meštar reda od 1210. do 1239. preselio središte svoje djelatnosti iz svete zemlje u istočnu europu Prvo su prihvatili poziv Ugarsko-Hrvatskog kralja Andrije drugog koji ih je poslao u Transilvaniju kako bi se tamo borili protiv poganskih kumana. Kada su Teutonski vitezovi sagradili pet utvrda i pokorili mačem područje koji su nazvali Burzaland, Andrija ih je optužio da proturiječe njemu i njegovim biskupima i protjerao ih iz zemlje. Onda je Teutonske vitezove pozvao u pomoć Konrad od Mazovije. Ali sada se Herman von Salza osigurao. Od cara Fridriha dobio je zlatnu bulu iz Riminija, koja im je davala pravo ne samo na zemlju koju im je dao Konrad, već i na zemlju koja će biti oteta Prusima. Bulu je kasnije potvrdio papa Grgur IX. Godine 1233. teutonski vitezovi počeće osvajanje Poljske. S vremenom oni će izrasti u ono što Erik Kristiansen u knjizi Sjeverni križarski pohodi naziva redovnički ratni stroj. Kandidat za teutonski red trebao je niječno odgovoriti na ova pitanja. Pripadaš li nekom drugom redu? Jesi li oženjen? Imaš li skrivenu tijelesnu manu? Jesi li u dugu? i jesi li kmet? Ako su odgovori na ta pitanja svi bili niječni, slijedilo je pet pitanja na koja je trebalo odgovoriti sa da. Jesi li spreman boriti se u Palestini? Jesi li spreman boriti se negdje drugdje? Jesi li spreman skrbiti o bolesnima? Jesi li spreman koristiti umjeće koje je znaš, ako ti to zapovjedi netko? I jesi li spreman pridržavati se pravila reda? Nakon pozitivnih odgovora na ta pitanja, kandidat je mogao položiti prisegu redu. Nakon toga počinjao je život koji ovako opisuje Erik Kristjansen. Vojna i redovnička stega išle su jedna uz drugu. Očekivalo se od njih da obavljaju sve dužnosti viteza i dopušteno im je samo nekoliko povlastica. Oprema i oklop bili su im uniformni, Svaki muškarac dobio par košulja, par hlača, dva paračizama, niti labave, niti tjesne, jedan ogrtač, jednu vreću za spavanje, jedan pokrivač, jedan brevijar i jedan nož. Mogao je imati dva ili četiri konja, ali niti jedan od njih nije bio njegovo vlasništvo, pripadali su redu. Nije se mogao družiti slajcima i njegov krzneni kaput morao je biti jeftin od ovčije ili kozije kože. Morao je spavati u košulji, hlačama i čizmama i nije smio staviti bravu ili zasu na svoju kutiju. Morao je šutjeti za vrijeme jela i u spavaonici, na maršu i na zahodu. Njegova jedina dopuštena zabava bila je rezbarenje drveta. Sva uljudnost i veselost svjetovnog viteštva nije mu bila dopuštena. Nije smio izlagati svoj grb ako ga je imao. Crni križ na bijeloj podlozi bio je dovoljan za sve. Nije mu bilo dopušteno sudjelovati u dvobuju ili lovu na većinu divljači. Mogao je ubijati samo vukove i medvjede, ali bez pomoći pasa. Mogao je pustiti bradu, ali njegova kosa morala je biti kratka i uredna. Jedini cilj bila je efikasnost. Dobiti odred braće vitezova da pod apsolutnom kontrolom maršala djeluje poput jednog čovjeka. Prema tome, maršal je mogao koristiti svoju batinu na braći u bici i palicu u taboru. Mobilizacija, parade, marševi, postavljanje tabora, straža i ponašanje na ratnom polju bili su propisani i od toga nije smjelo biti odstupanja. Sve se moralo odvijati u tišini. Teutonski vitez nije imao svog konja i nije smio uzimati plijenu bici, ali od njega se očekivalo da efikasno ubija, zastrašuje i prijeti. Teutonski vitezovi bili su so opasan ratni stroj. U 50 godina oni su napredovali Od donjeg toka rijeke Vistule Do donjeg toka rijeke Njemen I u to su vrijeme istrijebili Većinu stanovništva Pruske Do sredine 14. stoljeća Red je izgradio veliku utvrdu U Marimburgu I zavladao je istočnim Baltikom Kurlandijom, Livonijom i Estonijom Istočnom Pomeranijom I zemljama na jugu Njemačke Tek 1410. godine Kod Grunvalda slomljena je vojna moć Reda Nakon toga dinastija Ljegela počela je širiti svoj utjecaj u Europi. Jedna od kruna koju će dinastija Gelović dobiti bila je kruna Ugarsko hrvatskog kraljevstva. Prvi Jagelović koji će se naći na hrvatsko-uglovskom predstavlju, u našoj historiografiji je poznat kao Vladislav I. U osnovi on je, ako gleda se iz poljske perspektive, on je Vladislav III. Nadimak mu je Varniček zbog činjenice da će nesretno okončati svoj život samo četiri godine nakon, nakon dolaska na vlast dakle, u Bici kod Varne. Razlog zašto je on izabran, dakle, nakon smrti Vladislava II., to je Jagela, 1434. Vladislav III., dakle njegov sin, stariji sin će ga naslijediti u poljskom kraljestvu. 1440. tisuća će se jedan dinastički rasjep u ugarskom dijelu kraljestva, naime smrću nenadavno smrću alberta II. ili alberta hadbušk 1439. godine on je umro bez dakle muškog odvjetka otvorilo se ponovo dinastičko pitnje vrlo slično kao što se kao što se dogodilo i nakon smrti zigismuta u tom trenutku ugarsko hrvatsko kraljestvo je u osnovi izborno, iako dakle postoji ta neka tendencija da, da Vladara nasljeđuje njegov najstariji sin, dakle ta tendencija primu geniture, kraljevstvo je izborno i nude se različite mogućnosti kobi bi mogao postati Vladar i u Ugarskom plenstvu se činilo najizglednije da, da se ponudi kraljevstvo Vladislavu tri iz jednostavnog razloga. Naime, u tom trenutku ugarsko hrvatsko kraljestvo je pod pritiskom Osmanskog carstva, koje, koliko se može vidjeti, diplomatskim putem pokušava osigurati da Poljsko kraljestvo stane dakle na stranu osmanja, to je da se ne aktivira u nekakvim prototurskim aktivnostima, dakle, a, 40. godina. I jednostavno, u Ugarskom pletstvu se učinilo da je najizglednije i najpametnije upravo onda tog kralja, pozvati za kralja Ugarske i Hrvatske, jer na taj način bi se osigurala dakle na, ne, na neki način brana od Osmanskog carstva. Poglavito što je taj kralj, iako u tom trenutku mlad, on ima svega 16 godina, je on predstavljao neki ideal bite za mlado kralja, vrlo pobožnog, sa dobrim utjecajem na papinskom dvoru, pa će 1440. većina ugarskog plenstva na saboru Budimu njega izabrati za kralja. Dolazak prvog Jegelovića na Ugrsko-Hrvatsko prijestolje nije bio laganimiran. U kraljevstvu je izbio građanski rat u kojemu je između ostalih mjesta stradao i Zagreb za prvondašnji gradec. Do rata je dovala činjenica da Vladislav nije bio jedini kandidat za prijestolje. Njegov protukandidat u trenutku njegovog stupanja na prijestolje nije imao niti punih godinu dana. Ali je postojanje djeteta protukandidata dalo povodu dijelu plemića da krenuo rat protiv kralja iz kuće Jegelovića. Međutim, tu će se opet otvoriti dinastičko pitanje, jer je Albert Austrijski, albert Habluški, kada je umro, u principu ostavio trudnu ženu, čerku Zigis Munda Elizabetu, koja će neposredno prije same krunitbe Vladislavove roditi budućeg hrvatsko-ugarskog kralja, ljugarskog hrvatskog kralja, Vladislava V ili Vladislava Postuma. To će utvoriti dakle jedan rat koji će trajati od 1440. do 1442. kada će se uspjet posredstvom papiskog legata cezarinija će se uspjet postići dogovor da na prijestolju ugorske hrvatske ostane Vladislav, ali ukoliko on ne bi imao muškog odvijeka, naslijedit će ga Vladislav postup. Što će se uistinu i dogoditi. Razlog zašto je Vladislav prvi, tj. treći, odlučio se ući u taj nekakav odlučnu bitku sa osmanijama je razmiro jednostavan. Naime, u Tom razdoblju 40. godina Osmansko carstvo u jednoj fazi lagane stagnacije. U njihovim pokušajima dakle, osvajanja Južne Srbije 1440. godina dogodit će se to da će Ugarska vojska, vođena prije svega u tom trenutku Ivanom Hunjadijem, uspjeti izvojevati nekoliko velikih pobjeda. Uspjet će obrana Niša 1443. da pa će nakon toga u sljedeći jedna protuofanziva koja će se zaustaviti tek u blizini Sofije, kod mjesta Zlatica, što je dalo nekakvu viziju mogućnosti izbacivanja osmanlija sa europskog kontinenta, pogotovo što će, dakle, nakon tog zimskog prodora prema Sofiji, Sultan Murat će tražiti primjer, koje će biti potpisano i onda je to, dakle, dalo nekakvu viziju i papinskom legatu Cezariniju, a i samom kralju, da osmanlije su slabe i da je sad prilika da ih se treba izbaciti, dakle, iz Europe. Shodno tome će se onda 1444. Organizirati jedna velika križarska vojska koja će prodriti sve do Crnog mora do Varne, međutim u odlučnoj bitci pod gradom strada će sam kralj. A sad tu ide jedna zgodna legenda da, da iako je kao kralj poginuo, a legenda kaže da u osnovi nije, to je jedna poljska legenda, nego kaže da je, da je u principu se povukao ili je bio postravljen time što je M izgubio bitku, Em je prekršio primirje koje je bio netom prije toga potpisao te se onda povukao na Madijeru u Portugal i tamo ukončio život. Od pobjede do poraza i smrti Vladislava je dijelilo samo četiri mjeseca. U lipnju 1444. on je sa sultanom Muratom zaključio desetogodišnje primjeri. Primjer je došla nakon skoro četiri godine u zastupnih pobjeda koje je postizala ugarsko-hrvatska vojska predvođena uglavnom Ivanom Hunja Njoj su pomoć pružale trupe koje su okupili vlaški vojvoda, vlad drugi Drakul i srpski despot Đurađ Branković. Nakon niza tih pobjeda mir koji je sklopljen jamčio je povratak vlaške pod krunu svetog Stjepana, ali usplaćen je dan sultanu, povratak Srbije sa zetom despotu Brankoviću, zabranu osmanskoj vojsci da prelazi preko Dunava, te plaćanje od kupnine za osmanske zarobljenike na čelu sa sultanovim Šurijakom Mehmedom Čelebijom u visini od 100.000 dukata. Ali ubrzo nakon sklapanja primirja počeli su stizati pozivi kralju Vladislavu da ga naruši. I 20. rujna 1444. nepunih tri mjeseca od sklapanja primirja Vladislav je s vojskom prešao preko Dunava. Sa sobom je imao oko 16.000 vojnika. Mnogi od nekadašnjih saveznika nisu namiravali sudjelovati u tom kršenju primirja. Nisu došle poljske trupe, ugarske trupe također nisu bile u punoj snazi. Od hrvatskih trupa pojavio se kontingent predvođen Frankom Talovcem, bratom bana Matka Talovca, koji nije otišao u rat. 10. studenog 1444. kod grada Varne na Crnom moru tu je vojsku dočekala punobrojnija osmanska vojska predvođena sultanom Muratom. Jakoslav Klaić u povijesti Hrvata ovako opisuje tu bitku. Turci iznenada navališe zboka na desno krilo Ugarskoj i nagnašega ga na bijeg, u kojem izgiboše velikovaradenski biskup Ivan de Dominis i egerski Simon Rozgon. I vlasi okrenuše leđa. Tek Maleni odio s kardinalom Julijanom Banom, Frankom Talopcem, skupio se oko stijega Svetog Ladislava te hrabro neprijateljima. Nasuprot, Ivan Hunjadi na lijevom krilu i kralj napredovahu. Azijski konjenici biše su zbijeni, Beglerbe Karadža ubijen, na što kralj oslobodi i onaj dio koji se bori oko stijega Svetog Ladislava. Sada zamoli Hunjadi kralja da se skloni na sigurno mjesto u rezervu, a on će sam nastaviti boj proti europskim konjanicima koji se još opira. Nakon žestoke i uporne borbe stala se i tu sreća ugrima naginjati. Sada se dade kralj od svoje družine koja nije željela da Hunjadi sam ubere slavu pobjede skloniti da udari na netaknute još janjičare iza kojih je sam sultan stajao. Usred žestoka kreševa ranjen bi kraljev konj. Kralj pade te izgibe od udaraca i strelica janjičarskih. Odrubiše mu glavu i doneseše je sultanu koji je malo prije mislio pobjeći. Smrt hrabrog kralja djelovaše porazno za kršćane koji se malo zatim dadoše u Osmanska pobjeda kod Varne značila je da Carigradu nema spasa. Devet godina nakon nje, mladi sultan Mehmed Osvajač predvodit će osmansku vojsku za uzimanju tog strateški važnog grada. Nakon toga nestao je Bizant, a nedugo nakon pada carigrada, osmanske trupe zavladale su čvrsto balkanskim poluotokom i tako dobile jako uporište za prodoru srednju Europu. Poraz kod Varne i smrt Vladislava Jagelovića značili su i da je upražnjeno ugarsko-hrvatsko prijestolje nakon smrti Vladislava Varničeka u Poljskoj ga nasljeđuje njegov mlađi brat Kazimir četiri koji će biti u principu jedan od najvećih poljsko-litvanskih vladara a, koji će također imati određenih problema kada, kada stupi na vlast, ali će vrlo brzo uspjeti stabilizirati stanje u zemlji, dapače on će postati i posljednji poljsko-litvanski vladar koji će nositi istovremeno i titul Velikog vojvode i poljskoga kralja. U Hrvatskoj i Ugarskoj situacija neće biti tako lagodna jer njega će dakle Prema ugovoru iz 1442. Vladislava će naslijediti Zigismundov unuk, to je sin Alberta Hadurskog, Vladislav postum. Vladislav će doći na vlast kao uistinu maleno dijete i skroz do 1452. u principu kraljevstvom će gubernirati Ivan Hunjadi. Nakon toga zbog utjecaja drugih ljudi na dvoru, Ladislav će dakle, ostati u osnovi jedan slab vladar. U tom trenutku dogodit će se i neke od važnih stvari za unutrašnje stanje kraljevstva, a to je dakle velika svađa između s jedne strane Hunjadijevaca, a s druge strane grofova celjskih, koji će onda uspjeti dakle, i, i maknuti iz moći rod talovaca. Frankopani neće toliko više figurirati u državi, tako da će u principu stanje, stanje u kraljestu doći u situaciju gotovo feudalne anarhije. Što će se okončati dakle, sa smrću samog Ladislava Postuma, kada će se otvoriti Novo dinastičko pitanje, te će Sabor, Ugarski Sabor, ponovo tražiti kralja kojim bi se neki način moglo manipulirati, ali koji bi s druge strane ipak mogao osigurati nekakvu vanjsku sigurnost kraljevstva. Pronašlo se rješenje, oni su mislili sretno, ali na kraju ispuno ne toliko sretno za samo plenstvo. Dakle, mlađeg sina Ivana Hunja dija je Matija Korvin koji u tom trenutku se čak nalazio zbog svađe između kunjadevaca i cijeljskih, nalazio se u pritvoru u Češkoj. Sam dakle, Matija će jedno vrijeme do 60. godine u principu neće samostalno vladati kraljstvo, međutim sa svojim punoljetstvom odlučuje stvari dovesti u redu kraljstvu i on će dakle biti u principu jedan od posljednjih velikih snažnih uh, ugarsko hrvatskih vladara. Ladislav Postum okrunjen je za ugradsko hrvatskog kralja 15. svibnja 1445. u Stolnom Biogradu. Okrunjen je i za Češko kralja 1453. ali on je sam malo vladao. Do 1452. bio je pod skrbništvom njemačkog cara Fridriha III. A od 1452. skrbništvo nad Ladislavom preuzeo je grof Ulrik II. Celjski. U Češkoj je u ime vladao Jurej podjebratski. Kada je kralju bilo osam godina, Ugarsko-Hrvatska vojska zajedno sa saveznicima poput Vlaškog Vojvode sukobila se na Kosovu polju sa osmanskim trupama. U toj drugoj velikoj kosovskoj bitci vojska Ivana Hunjadija teško je poražena. Hunjadi se uspio izvući iz tog poraza. Šest godina kasnije, kod Smedereva i Kruševca, predvodio je Ugrsko-Hrvatsku vojsku u velikoj pobjedi. Godine 1456. zapovjedao je uspješnom obranom Beograda, koji je obsjedala vojska novog sultana Mehmeda II. Ali u to ljeto 1456. na bojištu prepuno mrtvih vojnika, kod Beograda izbila zaraza od koje je umro Ivan Hunjadi. Smrt gubernatora kraljevstva, vrhovnog kapetana i upravitelja kraljevih prihoda otvorila je stari suko Ugarsko-Hrvatskom krajevstvu, sukob između obitelji celskih i Hunjadijevih. Celjski su sada mislili da je vrijeme za preuzimanje položaja hunjadjevih. Kraj Ladislavi u studenom 1456. tada mu je bilo 16 godina došao u Beogradu pratnji grofa Ulrika Celjskog. Tamo ih je čekao Ladislav Hunjadi koji se nadao da će naslijediti svog oca Ivana u svim častima. Ali već prije dolaska kralja i grofa u Beograd, Ladislavu je došla vijest da je Ulrik imenovan za vrhovno kapetana Ugarske, te da se od njega očekuje da prisegom da sve gradove kojima je Ivan Hunjadi upravljao u ime Krune. Među njima je bio i Beograd. Obračun dvije obitelji dogodio se u Studenom 1456. u Beogradu. Vjekoslav Klajić piše... Kod ulaska u utvrđavu dočeka kralja Ladislav Hunjadi. Tek što je kralj s Ulrikom Celjskim i nešto pratilaca prešao preko mosta što je vodio u utvrđavu, bude most dignut uvis i vrata utvrđave zatvorena. Tako ostade kralj s Ulrikom Celjskim i nekoliko pratilaca u utvrđavi, gdje su bili smješteni sami pouzdanici Hunjadijevi. Sutradan, dana 9. studenog, kad je kralj Ladislav s Celjskim bio pri ranoj misiji, Dođe u crkvu čovjek Ladislava Hunjadija, te zamoli Kneza Ulrika da smjesta pođe njegovu gospodaru na važne dogovore. Celski se nakon svršene mise odazove pozivu, ali kao da je slutio zlo, obuče svoju gvozdenu košulju. Došav k Hunjadiju, zateče kod njega više ugarske gospode. Ladislav stao Ulriku spočitavati kako se neprijateljski ponašao prema ocu njegovu, te kako sada njemu radi na zator. Zbog toga se porječkaše i povukoše sablje. Ulodik celjski zaštićen gvozdenom košuljom odbijaše dugo navele svojih neprijatelja, pa će rani Hunjadija na ruci i glavi. Napokon obori se na njega družina Hunjadijeva, izrani mu noge, strovali ga na zemlju, te mu odrubi glavu. Kralje Ladislav, zatočen u Beogradskoj tvrđevi, među ljudima Ladislava Hunjadija nije imao izbora nego prihvatiti pozive da se Ivanovom sinu vrate počasti koji je imao otac. Takvo je stanje trajalo dok se kralje nije oslobodio Ladislavog stiska. Za 28. velječe 1457. kralje u Pešti sazvao sabor. Na njega je došao i Ladislav Hunjadi. Oba sina Ivana Hunjadija, Ladislav i Matija, pozvani su u kraljevu palaču. Kada su ušli, podigli su se mostovi i vrata budimske tvrđeve su se zatvorila i oba sina ostala su zarobljena. Vojska odana Ladislavu Hunjadiju ostala je izvan Zidina. Ladislav je zapovjedio da se okupi sud koji je oba Ivanova sina osudio na smrt. Kako je čin zatočenja Ivanovi sinova i revolt kod dijela plemstva, kralj je ostao pri smrtnoj presudi samo za starijeg sina Ivanova, Ladislava. Što se dogodilo sa Ladislavom Hunjadijem, opisuje Vjekoslav Klaić. Dana 16. ožujka, treći dan nakon uhićenja, izvršena bi presuda na trgu pred Kraljevskom palačom. Krvniku je tek s četvrtim udarcem pošlo za rukom, te je Ladislavu Hunjadiju odrubio glavu. Grozno mrcvarenje nevoljkog osuđenika još je jače ogorčilo narod, koji je oca njegova slavio kao junak. Ladislav Postum nije dugo nadživio svog imenjaka Vladislava Hunja Dijan. Nakon izvršenja kazne pobjegao je iz Budima u Beč. Nakon Beča otišao je u Prag i tamo je 23. studenog 1457. umro. U trenutku smrti bilo mu je 17 godina i 9 mjeseci. Smrti je opet otvorila pitanje tko će doći na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Ladislav naravno nije imao potomaka. Izbor je pao na mlađeg sina Ivana Hunja matiju, kojeg je pod pritiskom plemića Ladislav Postum pomilovao od smrtne kazne. Matija će izrasti u jednog od najmoćnijih Ugarsko-Hrvatskih vladara, govori dr. Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Pamati Matin osim što je dakle reformirao porezni sustav, reformirao je vojsku, uvojuje u takozvani svoje crne banderije, to je u biti prva stajača kraljevska vojska koja je organizirana u ovom prostoru, financirao ih iz poreza. No, on nije prezao u trenutku kada je trebalo organizirati sustav banovina i potrebnu logistiku za opskrbu tog pogrničkog područja, nije prezao tome da plemićima otme dio njihove knježine. Tako je recimo franka panima oteo Senji. Jednostavno ga je pretvorio u, u kraljevski grad. Takvi su situacija je bilo i, i drugdje, što naravno plemstvu nikako nije odgovaralo. Međutim, on njegov dakle nastup činjenica da ima stalnu vojsku koja ga uvijek može u svakom trenutku dakle braniti od eventualne pobune, je dovela do, dovela do toga da se on u apsolutistički mogao ponašati. Jednako tako nije prezao ni od oporezivanja crkve, što naravno onda vuče dodatne dakle, probleme u smislu legitimacije vlastite vlasti. I sve do 1490. to, to je s njegove smrti, on je suvereno vladao čitavim prostorom. No još jednu stvar koja mu je plemstvo zamjeralo, a to je dakle njegove te težnje za vladavinom u Češkom kralju i pokušajima dakle, zauzimanja carske krune i carske titule, to su bili u da je on vrlo često izbivao iz samog kraljevstva, što onda naravno otvaralo čitav niz drugih, drugih problema jer ako čovjek apsolutistički vlada onda je potrebno da dakle da bude uvijek prisutan i da, da riješi pojedine probleme što naravno onda nije mogao, a, mogao biti. Dakle, takav jedan način vladavine koji se plenstvo mogao učiniti kao nebriga o kraljevstvu, s druge strane porezni pritisak i općenito vladarski pritisak na, na dakle, da te povlaštene slojeve a, uvjetovalo i to što je na kraju on, budući da nije imao, dakle Matija nije imao zakonitog muškog a, nasljednika nego nezakonitog sina Ivaniša kojeg je htio proglasiti kraljem, plenstvo mu to nije omogućilo iako je u principu postojala nekakva privola uz amatinoj života dakle da će se to dogoditi ipak na kraju kada kada je došlo 1490 do izbora za novog ugorsko hrvatskog kralja Ivan je u potpunosti ispu i izigra odlučilo se za jednu drugog kandidata Ko je bio taj drugi kandidat i u kakvoj je on vezi bio s kućom Jegelovića to možete čuti sljedećeg četvrtka. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Nino Barhanović, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.